яким провокував Омелько Бублик, на якомусь там часі благополучно обминув гемонську калюжу. Що, яке вже літо ніяк не висохне, та й не висохне, і вперся у глухий яр на околиці міста. А глибочезне провалі заросле колючим терном, у яке люд хрещений навіть ясного дня боявся подикатися. Показали, що тамочки очки терлуються усе нечисте кодло. Над тим проваллям, у якому, казали вночі, ухкають сичі, кричать пугачі, і стояла ветха хатка діда чорного, але чи не на курячих ніжках, з одним віконцем, з високим бовдром, з гніздом ворона на вершечку. І хатка, і двір були повні усілякого зілля, траву всяких коріння та світу. Все те добро повсюди сушилося. І в дворі, і під стріхою, і в хатці під стелею, за сволоком, І на комині, і на причепку, і на жердинах, Від усіх хвороб і напастей. З того зілля врожбит і виготовляв цілюще питво, І ще заговорював кров, переляк, виганяв черву з людини. Але був відуном побожним, бо ліки дарував тільки добрі на здоров'я, а ще не на шкоду, тож мав легку руку і ніколи і нікому не шкодив, а тільки добро чинив. Коли пані матка, залишивши барелин на пустці, підійшла до перехнявлених воріт, дід саме виліз із яру, з обремком якого зілля. Був то ще дебелий казарелюга з чималими вусущами і оселеццем, закрученим за вухо чи не тому старого поштиво звали ще й характерником, адже був істинним козаком. Голий до пояса, аж чорний одос засмаги, а в шароварах широкий, босий, але в заміні шапці гостроверсій, що її носив і взимку, і влітку. Бо який же то козак, якщо без шапки, чи якої бирки на голові вітром підбитої? Пані матка, вклонившись, тільки і опустила слова. Добрий день, батьку. А він як крикне, голос мав гучний. Про сина свого пропалого прийшла питати. Знаю, знаю Миколою його звати, чи як? Миколою? Чомусь аж злякалася поміматка і зіщулилась, і зростом ураз поменшилась під пронизливим поглядом чорнющих очей відмака. А ви звідки, пане ворожбите, віддайте його імення? Коли б не казав, той ворожбитом би не був. Та й думаєш ти про сина свого Миколу з твоєї голови я і не дізнався про нього. Думки я твої читаю. Понімається, знову стало страшно від того, що хтось може читати її думки, хоча подумала вона цілком слушно. А чому він має їх не читати? І не треба тут дивуватися цьому. Відьмак же він відун. Та ще й характерник. Чи живий твій син, та де він подівся, хочеш дізнатися, бочав старий, заходжуючись у дворі на спориші. Але у тіні хатки розкидати принесене зілля він розпочав одразу. Приходь увечері, як звізди в небі висиплять, тоді і повідаю тобі, що на небі побачу. Звізди мені скажуть, а я тобі «Переповім, бо в сина твого відчуває непроста доля, без небезних звізд, і не впізнати, що та де він. А звізди у небі високо, їм усе з їхньої верхотури видно. Від них на землі ніхто не сховається, ні святий, ні грішний. Вони, пасуть очима усе, що ми творимо, і добре, і лихе». Увечері, як над миргородом, на чорнющому небі рясно висипали волохаті яскраві зорі, коли паніматка вдруге до зіздря не видалась, аж змарнівши одчекання цілоденного. Ворожбит утішив її. Зоря того сина ще на небі. У яру, глупий ночі був ще лякливіший, кричав Пугаш, і паніматка, слухаючи ворожея, мерзлякувато щулилася. Значить, він ще не в землі святій. То ми кольця, живий? ужила